Okej, okay. så låt oss prata om något som känns som en liten existentiell kris i vardagen, men som egentligen är ett psykologiskt experiment i realtid. Varför du ibland litar mer på en algoritm än på en människa. Och ibland hellre skulle dö än att låta en robot bestämma något viktigt i ditt liv. Alltså på riktigt. Du kan glatt låta Spotify välja din musik, Google Maps välja din väg och någon random AI säga det tar 17 minuter till jobbet. Och du bara... Toppen! Jag lyder. Men om samma AI skulle säga att du har cancer så är du direkt, fast jag vill nog prata med en människa ändå, gärna en med varm röst och glasögon. Och det här är inte bara du som är lite irrationell. Det här är en grej. Ett fenomen. Det har till och med ett namn, AI-aversion och AI-appreciation. Och det som är så roligt att forskare länge har varit helt förvirrade. Ena studie: folk hatar AI. Nästa studie, folk älskar AI. Lite som att försöka förstå varför folk ibland vill ha ananas på pizza och ibland vill deportera alla som föreslår det. Så då kommer ett gäng forskare in och säger okej, okay, vi måste reda ut det här. De gör en metaanalys, alltså de tittar på massor av studier 163 stycken, över 82 000 personer. Det är liksom inte en liten min kusin och hans kompis tyckte så här studie utan ganska seriöst. Och de landar i något som är så elegant att man nästan blir lite provocerad. Det handlar egentligen om två saker. Två. Inte hundra. Inte det beror på vibe. Utan två psykologiska dimensioner. För det första, hur kompetent du tycker att AI är. För det andra, hur viktigt du tycker att det är att bli behandlad som en unik liten snöflinga. Och här börjar det bli riktigt kul. För vi människor är ju helt besatta av att vara speciella. Alltså vi säger saker som jag, inte som andra- Samtidigt som vi står i kö till samma brunchställe och beställer samma avokadomacka som exakt alla andra. Men ändå, vi vill känna oss unika. Och det är här AI får problem. För även om AI är bättre, alltså objektivt bättre på vissa saker, så tänker vi Men förstår den mig? Och ibland är svaret nej, och det bryr vi oss inte om. Typ när du ska gissa vikten på någon i en bild, eller förutspå aktiepriser, eller vilken väg som är snabbast. Där känner du inte... Men tänk om algoritmen inte tar hänsyn till min personlighet. Du bara ger mig siffran. Och i de situationerna när AI uppfattas som mer kapabel och vi inte bryr oss om personalisering, då älskar vi AI. Alltså verkligen älskar. Det är då vi blir såna här människor som säger algoritmen vet bättre än jag själv. Lite obehagligt, men också ganska effektivt. Men så fort du flyttar över till situationer där det känns som att det här handlar om mig som person då händer något. Plötsligt räcker det inte att AI är bättre. Den kan vara 90% korrekt- jämfört med en människa som är 77% korrekt. Alltså en ganska rejäl skillnad. Och vi är ändå bara när jag vill ha en människa. Det här har man sett i sjukvård till exempel. Folk föredrar en mänsklig läkare- även när AI faktiskt är mer exakt. Och det är så mänskligt att det nästan gör ont. För det är inte rationellt. Det är emotionellt. Det handlar om att vi tänker- men en människa kan förstå min situation. Även om den människan statistiskt sett är sämre på att diagnostisera dig. Det är lite som att välja en kompis som är dålig på matte framför en miniräknare. Bara för att kompisen säger, jag känner att det här svaret är rätt. Och du bara, ja, jag känner det också. Fel, men mysigt. Och då börjar man inse att vi inte bara vill ha rätt beslut. Vi vill ha rätt känsla kring beslutet. Och det är två helt olika saker. Och forskarna visar att det här mönstret är så starkt att man kan dela upp världen i fyra olika scenarier. Och tre av dem leder till att vi föredrar människor. Tre av fyra. Det är som att AI går in i en psykologisk boxningsmatch och börjar med 75% handicap. Om AI uppfattas som sämre, då är det kört. Om AI uppfattas som bra, men situationen kräver personlig förståelse, också kört. Om AI är sämre, men personalisering inte spelar roll. Fortfarande kört. Det är bara i det där lilla sweetspottet AI är bättre och jag bryr mig inte om att bli sedd som individ- som vi verkligen accepterar det. Och det säger så mycket om oss. Vi är inte teknikfientliga egentligen. Vi är självkänslofokuserade. Vi vill känna oss sedda. Och det är också därför AI ibland funkar bättre- när den har en fysisk kropp, alltså en robot. För då känns det lite mer som en social varelse. Inte bara en kall algoritm. Det är helt absurt egentligen- samma intelligens, samma beslut, men om den sitter i en plastkropp med ögon så tänker vi okej, okay, jag litar lite mer på dig. Det är som att vi programmerar och reagera på ansikten, vilket vi ju är. Evolutionen bara, om det ser ut som en varelse, behandlar det som en varelse. Och här sitter vi 2026 och luras av en rumba med personlighet. Men det kanske mest fascinerande är att skillnaden mellan vad vi säger och vad vi gör också spelar roll. Vi kan säga jag litar på AI, men när det faktiskt gäller när vi ska ta ett beslut på riktigt, då backar vi lite. Lite som att säga att man älskar att träna, men sen väljer soffan ändå. Det är en klassisk psykologisk glipa mellan attityd och beteende. Och AI hamnar mitt i den glipan. Så nästa gång du känner att du bara inte litar på AI, eller tvärtom AI är mycket bättre än människor, så är det inte en stabil åsikt. Det är en kontext. Det beror på hur bra du tror att AI är och hur mycket du bryr dig om att bli behandlad som en unik individ. Och det fina, eller skrämmande, är att det här går att manipulera. Om någon får dig att känna att en uppgift inte är personlig, då blir du plötsligt mycket mer AI-vänlig. Om någon får dig att känna dig unik, då vill du ha en människa, även om den är sämre. Så i grunden handlar det inte om teknik, det handlar om oss, våra behov, våra känslor. Vår lilla inre röst som säger, men jag är speciell, eller hur? Och AI står där och säger statistiskt sett nej. Vilket kanske är korrekt, men också exakt varför vi inte vill lyssna. Så vi har konstaterat att vi människor är lite som kräsna restauranggäster när det gäller AI. Ibland bara, wow, låt den laga allt. Och ibland, nej, nej, jag vill prata med kocken personligen. Och känna att min pasta är gjord med kärlek. Men nu kommer nästa nivå av det här. Som nästan är ännu mer obekväm. För det handlar inte bara om när vi litar på AI. Utan varför vi är så inkonsekventa- att det nästan ser ut som att vi kastar dartpilar- på en tavla av åsikter. För om man zoomar ut lite- så är det här egentligen en historia om kontroll. Alltså inte kontroll som är jag styr världen- utan den där lilla, subtila känslan- av att jag fattar beslutet. Och AI hotar den känslan. Inte alltid, men ofta. För tänk efter- när en människa ger dig ett råd så kan du ifrågasätta det. Du kan läsa ansiktsuttryck, du kan tänka han verkar lite trött idag, du kan bortförklara. Men när en AI säger något, då känns det som att det kommer från någon slags objektiv sanning. Och det är lite obehagligt. För då har du två alternativ. Acceptera det och därmed erkänna att du kanske inte är bäst själv. Ignorera det och därmed återta din lilla krona som beslutsfattare. Och vi älskar ju alternativ två. Det är därför folk kan se en algoritm som är bättre på att förutsäga saker än de själva och ändå tänka, fast jag går på magkänsla. Magkänsla är ju egentligen bara ett fint ord för jag vill känna att jag bestämmer. Och det här kopplar så snyggt till det forskningen visar. Även när AI är bättre så räcker inte det om vi känner att något viktigt står på spel för oss personligen. För då handlar det inte längre om precision, det handlar om identitet. Och det är här det blir lite nästan filosofiskt. För vad är egentligen ett bra beslut? Är det ett beslut som är korrekt enligt statistik eller ett beslut som känns rätt för dig? För AI är brutal här. Den bryr sig inte om dina känslor. Den bryr sig om sannolikheter. Och vi bara, men jag är inte en sannolikhet, jag är en person. Och AI, du är 72% sannolik att välja fel. Och vi, hur vågar du? Men det finns en ännu roligare twist i den här forskningen. Och det är att vår relation till AI också påverkas av hur hotade vi känner oss ekonomiskt. Ja, alltså det är inte bara psykologi, det är lite samhällsekonomi också. Till exempel, i länder med hög arbetslöshet tenderar människor att vara mer positiva till AI i vissa situationer. Vilket låter helt bakvänt först. Man tänker, borde man inte hata AI om den tar jobb? Men här är det som att vissa istället tänker... Okej, okay, världen förändras. Jag kanske lika gärna accepterar det här. Medan i mer högutbildade och digitalt vana samhällen där är AI-aversionen ibland starkare. Vilket är så ironiskt. Jo, de som förstår tekniken bäst är ibland de som litar minst på den. Lite som att läkare ofta är de värsta patienterna. De bara jag vet exakt allt som kan gå fel så jag litar inte på något. Och det här säger något viktigt. Vår relation till AI är inte bara personlig. Den är kulturell. Det är som en kollektiv magkänsla. Och sen har vi den där lilla detaljen som jag älskar. Vi gillar AI mer när den har en kropp. Alltså det här är så dumt att det blir genialt. En fysisk robot, mer förtroende. En osynlig algoritm, mindre förtroende. Samma intelligens, samma output. Men om den står där och blinkar lite med lampor då känns det som att den är nå. Det är lite som att vi litar mer på en person i uniform även om uniformen bara är köpt på H&M. Vi är så lätt lurade av yta. Och samtidigt, inte alls. För vi är också extremt känsliga för rätt saker. Som rättvisa, till exempel. Vissa studier visar att folk tycker att AI kan vara mer rättvis än människor i vissa standardiserade uppgifter. Och det är logiskt. För vi vet att människor är partiska. Vi vet att rekryterare kan favorisera någon som liknar dem själva. Men en AI, den känns mer neutral. Och där plötsligt vänder det då blir AI inte hotfull, den blir nästan moralisk. Vilket är lite komiskt, eftersom vi också tycker att AI är sämre på moral. Så AI är mer rättvis, mindre moralisk, mer exakt, mindre förstående. Det är som att beskriva en extremt kompetent men socialt awkward kollega. Du vill att de ska göra Excel-arket, men du vill inte att de ska hålla ditt bröllopstal. Och det kanske är den bästa sammanfattningen av allt det här. Vi vill att AI ska vara vår assistent. Inte vår ersättare. Vi vill att den ska göra det vi tycker är tråkigt, svårt eller opersonligt. Men så fort det blir något som känns mänskligt, känslor, identitet, rättvisa, då vill vi ha en annan människa, även om den människan är sämre. Och det är egentligen inte irrationellt. Det är bara mänskligt. För vi är inte byggda för att maximera korrekthet. Vi är byggda för att maximera mening. Och ibland betyder mening att någon ser dig, lyssnar på dig och kanske till och med gör ett lite sämre beslut men gör det för dig. Och AI, den gör inte saker för dig. Den gör saker baserat på data. Vilket är exakt varför den är så bra. Och exakt varför vi ibland inte vill ha den. Så nästa gång du väljer bort AI eller väljer den så kan du tänka, är det här en situation där jag vill ha rätt svar eller rätt känsla? För det är egentligen det enda du svarar på. Och det roliga är, vi ändrar oss hela tiden, lite som med ananas på pizza, fast med existentiella konsekvenser.